Evo nas, braći i sestre, ovdje u našoj crkvi. A ona nije jedina, nego postoji čitava jedna bogagodatna mraža, koja je uhvatila sve krajeve zemlje. I ta spasonosna i sveta svjetlost obasjala je da gosmočuviju i u ovoj našoj službi lijepoj sve ljude svih krajeva, svih kontinenata. I mi ovdje na se povezani smo sa svima onima koji su licem okrenuti ka krstu gospodnjem i sa svim onima koji su se u vremenu Silom krsta vezali za vječnost, silom besmrtnom i silom vječnom, silom svetom, silom istinitom, silom Božijom. U Švajcarskoj, u gradu Cirihu, postoji jedan hram, braći i sestre, koji je povezan sa ovim našim. Iako većina vas nije tamo bila, ali je i tekako povezana sa tim gradom, jer u tom gradu postoji hram posvećen uspeniju presvete vladičice naše bogorodice, kao što i ovaj naš hram, njoj i njenom uspeniju posvećen. I u tom hramu sabiraju se naša braća i sestre koji su pod pritiscima vremena i usvijet raznih nevolja morali da napuste svoje ognjište i da se nasele u tom gradu. I bili smo i vidjeli i svjedoci smo da su silom Božijom i vjerom pravoslavnom uspjeli A vjerujte, to nije ni malo lako, koji je tamo bio, koji je tamo živio, zna da to nije lako, ali oni su uspjeli da vozdvignu i to visoko znamenje časnog krsta. Na kupori koju su podigli, a silne dozvole, braću i sestre, treba prikupiti da bi tamo pravoslavni hran mogao da bude podignut. Međutim, oni su velikom ljubavlju prema Krstu izmolili od svetih nebesa, a zemne vlasti poslušaju uvijek odluku velikog savjeta, mislimo na oca i sine i svetoga duha, I oni su taj hramu krasili predivnom kupolom i na toj kupoli postavili veliko i prekrasno znamenje časnog krsta. U gradu Ciriku, uz gradi opštine, u centru grada, bila je organizowana velika izložba koja je privukla nemalu pažnju žitelja Cirik. I na toj izložbi bile su prikazane fotografijama djele raznih hrišćanskih konfesija. Vi znate, tamo na zapadu ima i drugih, ne samo pravoslavnih. Međutim, glavna noseća fotografija te izložbe bila i upravo fotografija vozdviženja časnoga krsta na kupoli tog našeg hrava na toj kupori naš brat onako vezan onim alpinističkim osiguračima sajuvama i kanapima podignuo svoje ruke namučene ruke podignuo svoju glavu namučenu glavu i popeo se Na vrh hrama, na vrh kupole i podigao ruke i dočekuje, a u pozadini čisto vedro nebo, dočekuje znamenje častnoga krsta koje se spušta. I ta fotografija, braćo i sestre, bile je noseća fotografije te izložbe. I žitelji grada Cirica sa velikim oduševljenjem I čuđenjem pratili su događaje vezane za izgradnju i osjećajnje tog hrama, koji je svake nedelje, dakle svakog gospodnjeg dana, a da ne govorimo o velikim praznicima, prepun naroda Božijeg, za razliku od drugih nepravoslavnih hramova koji zjape praznu. I to je... Za zapadni svijet, braćo i sese, otkroveno. To je za njih čudo. Jedan narod koji je morao da napusti svoje ognjište. Jedan narod koji je pritisnut sa sviju strana od velikih sila. Narod od koga se sve praktično oduze, kome je gotovo sve zabranjeno, a nije samo ono što prihvatimo prihvatajući, to je ponižavajući sebe, praveći nedostojne i neblogoslovene kompromise. Samo nam to nije dozvoljeno, sve ostalo jeste. E upravo pod tim pritisima, taj narod je podigao hranu. Taj narod je podigao veliko časno znamenje. I ta fotografija govori o tome, moćna, toržestvena. Govori da smo pobedili. A kako da ne pobedimo, braćo i sestre, kad podižemo pobedonosno, moćno i nepobjedivo znamenje sile i ljubavi Gospodi. Narodku je moglo dopadnuti da očajanje, narodku je moglo da se proda Narodku je mogao da se utopi u atmosferu bezličnu i jeftinu nije podlegao, nego se sjeti onih otačkih zavjeta, onih amameta svetih predaka, onog iskonskog u sebi da se treba boriti za ono najvažnije, za krst. Časni i slobodu duhovnu, slobodu zlatnu, a nema slobode bez krste, braći i sestri. Međutim, mnogima danas nije jasno kako to krstom da se borimo. Mnogima od nas nije jasno kako to da vozvignemo časni krst mi koji se ne penjemo na kupovi, kako da vozvignemo častni hrst mi koji smo u hramovima gdje su krstovi već podignuti. I tu dolazi do problema, braćo i sestra. Nogima je krstno znamenje nejasno, nekima to je svećini o ludost, govoriti o krstu, kakav krst šta ću da radim s njim to se uopšte ne uklapa riječ o krstu se uopšte ne uklapa u propovjed svijeta drugima je riječ o krstu sablazan a hrišćanima od uvijek pa i danas sjela Božija i Božja premudrost međutim Kako to da uđemo u zajednicu sa Krstom Gospodnjom? Kako to i mi da vozvignemo Krst? Jer ovaj praznik to od nas očekuje. Ne samo da se sjetimo onih dana u Jerusalimu, kad je sveta carica Jelena pronašla časni Krst i kad su ga ruke svetog Makarija, patrijaka Jerusalimskog, podigle visoko, Crkva od nas očekuje da i mi u ovo naše vrijeme podignemo krst gospodnji. A to nije lako, zar ne? Nije lako, ali crkva može da nas nauči kako to da vozdvignemo, kako to da pobijedimo, kako to da se oslobodimo. I večeras bi smo sa vama podilili jednu ne veliku, ali izuzetno duboku i duhovnu besedu svetog oca i učenika krsta, gospodnjeg Ignjatija Brjančaninova, koji ostavio u nasledđe nama, njegovoj duhovnoj djeci, besedu o krstu nazvavši je krst moj i krst Hristu otkrivajući nam u njoj kako to da prepoznamo svoj krst i kako to izgleda kad gospod svojim promislom želi čovjeku da da krst da bi tim krstom mogli da se spojimo duhovno da se sjedinimo To je da se oslobodimo, da se osveštamo, da pobjedimo u jedinstvu sa Krstom Gospodnjim. To je, braći i sestre, vrlo važno. To nam je svime i te kako potrebno. Jer lako je nositi drveni ili zlatni krst oko vrata. Ništa lakše nego ga okačiti o retrovizu. Ništa lakše i ništa gluplje. Nego ga istetovirati na leđima, prsima i ramenima. Ništo lakše nego ga okačiti u zidu svoje sobe ili stanu. Ništa lakše nego napraviti par gimnastičkih pokreta ispred njega, nazvavši sve to metanisanjem. Ništa lakše nego ostaviti trag karmina na Krstu koji cijeliva. Ništa lakše nego ga cijelivati i oseti apsolutno ravnodušen za razliku od gutljaja nekog omiljenog pića ili cijeliva filtera od cigarete. To, brađe sestre, nije ni nošenje krsta, to nije ni vozdviženje To nije praznovanje ovog praznika. I sve to ne vodi spasenje. Zato smatramo da nam ova besjeda velikog oca crkve i novojavljenog učitelja, ali u pravom smislu riječi koji nas mistagoški uvodi u tajnu krsta pod nemalog značaja. Pa eto i sa pažnjom, poslušajte za to vrijeme, slobodno možete i da sjedite. Krst svoj i krst Kristu. Gospod je rekao svojim učenicima. Ako hoće ko za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Šta znači krst svoj? Zašto se taj krst svoj, to jest zasebni krst svakog čovjeka, ujedno naziva i krstom Hristovi? Krst svoj, to su nevolje i stradanja zemaljskog života kod svakog čovjeka svoja. Krst svoj, to su post, bdenje i drugi blagočestivi podvizi kojima se tijelo smiruje i pokorava duhu. Ti podvizi moraju biti saobrazni snagama svakog čovjeka i kod svakoga oni su svoj. Krst svoj, to su grešne slabosti ili strasti kod svakog čovjeka svoji. Sa jednima se rađamo, drugima se zarazimo na putu zemaljskog живота. Krst Hristov je učenje Hristovo. Sujetan je i besplodan krst svoj koliko god on bio težak, ako se kroz ugledanje na Hrista ne preobrazi u krst Hristo. Krst svoj postaje za Hristovog učenika Krst Hristov, zato što je Hristov učenik čvrsto ubijeđen da nad njim budno bdi Hristos, da Hristos dopušta na njega nevolje te neophodne i neminovne uslove hrišćanstva, da se nikakva nevolja ne bi približila njemu da je Hristos nije dopustio, te da kroz nevolje Hrišćanin usvaja Hrista, postaje pričasnik njegove sudbine na zemlji, a stoga i na nebu. Krst svoj postaje za Hristovog učenika Krst Hristov, zato što Hristov istinski učenik, Smatra ispunjavanje Hrisovih zapojesti jedim ciljem svog животa. Te sve svete zapojesti postaju za njega krst, na kome on stavno raspinje svog starog čłowjeka, sa njegovim stratimama i željama. Iz ovoga je jasno zašto je za primanje krsta prethodno potrebno odreći se sebe, čak do uništenja svoje duše. Grijeh je postao tako snažno i obilno svojstven našoj paloj prirodi da riječ Božija u Evanđelju ne prestaje da ga naziva dušom palog čovjeka. Da bi smo uzeli krst na ramena, moramo se prije toga odreći tijela i njegovih hirovitih želja, tako što ćemo mu dati samo ono neophodno za postojanje. Moramo smatrati svoju istinu, najokrutnijom neistinom pred Bogom, svoj razum, potpunim nerazumom. Moramo se nakon svega toga sa svom silom vjere predati Bogu, zatim neprestanom izučavanju Evanđelja i tako se odreći svoje volje. Ko se tako odrekne sebe? Taj je sposoban da primi svoj krst. Pokoran pred Bogom, prizivajući Božiju pomoć radi ukrepljenja svoje nemoći, on gleda bezbojazni izbunjenosti na nevolju koja dolazi. Priprema se da je velikodušno i hrabro podnese. Nada se da će posredstvo mnje postati pričasnik Hristovih stradanja, da će dostići tajanstveno ispovijedanje Hrista ne samo umom i srcem, nego i samim djelom, samim životom. Krst je težak dotle dok ostaje krst svoj. Kada se on preobrazi u krst Hristov, Tada dobija neobičnu lakoću. Gospod rekao, jaram je moj blag i breme je moje lako. Hristov učenik stavlja krsna ramena onda kada uvidi da je dostojan nevolja mu je poslao Boži promisal. Hristov učenik. Pravilno nosi krst svoj, onda kada uvidi da su upravo ove, a ne druge njemu poslane nevolje, neophodne radi njegovog prosvećenja u Hristu i spasenju. Strpljivo nošenje krsta svog je istinsko gledanje i saznanje svoga grijeha. U tom saznanju nema nikakve samo obmana. Čovjek koji ne uviđa da je grešnik i ujedno ropće i viđe sa svog krsta, dokazuje time da površnim saznanjem grijeha samo laže sebe, obmanjuje sebe. Trpljivo nošenje krsta svog je istinsko pokajanje. Raspeti na krstu, ispovjedaj se Gospodu pravednosti njegovih sudova. Okrivljavanjem sebe opravdaj sud Boži i dobit ćeš otpuštenje svojih grehova. Raspeti na krstu, poznaj Hrista Hrista i otvorit će ti se vrata raja. Sa krsta svog slavoslovi gospoda i odbacuj od sebe svaku pomisao jadanja i roptanja, odbacuj je kao zločin i huluna Boga. Sa krsta svog blagodari gospodu za bescijeni dar, za krst svoj, za dragocijenu sudbinu, za sudbinu da svojim stradanjima podražavaš Hrista. Sa krsta blagoslovi to što je krst istinska i jedina škola, riznica i presto istinskog bogoslova. Izvan krsta nema živog poznanja Hrista. Ne traži hrišćansko savršenstvo u ljudskim vrlinama, tamo njega nema. Ono je sakriveno u krstu Hristovo. Krst svoj mijenja se u krst Hristo kada ga Hristo učenik nosi sa djelotvornom sviješću o svojoj grešnosti kojoj je potrebna kazna, kada ga nosi i pritom blagodari Hristu i slavoslovi Hrista. Od slavoslovljenja i blagodarenja pojavljuje se u stradavniku duhovna utjeha. Blagodarenje i slavoslovljenje postaju najizobilniji izvori nesaznajne nepropadljive radosti, koja blagodatno vri u srcu, izliva se na dušu, izliva se i na samo tijelu. Krst Hristov je samo po svojoj spoljašnjosti surovo poprište za tijelesne oče, za Hristovog učenika i sledbenika, On je poprište najvišeg duhovnog naslađivanja. To naslađivanje je tako veliko, da upravo ono potpuno zaglušuje nevolju, pa Hristov sledbeni i u najžešćim mukama osjeća jedino nasladu. Da je tako, pokazuju nam i primjeri bezbrojnih mučenika. Mlada Mavra je govorila svom mladom suprugu Timoteju, koji je trpio strašne muke i pozivao je da učestvuje u mučeništvu. Bojim se, brate moji, da ću se zbog moje mladosti uplašiti kada vidim strašne muke i gnjevnog namjesnika, da ću klonuti utrpljenju. Mučenik joj je odgovarao, uzdaj se u gospoda našeg Isusa Hrista i muke će za tebe biti jelej koji on izliva na tvoje tijelo i duh rose u tvojim kostima koji olakšava sve tvoje Povesti. Krst je od uvijek sila i slava svih svetitelja. Krst je iscelitelj strasti, pogubitelj demona. Smrtonosan je krst za one koji krst svoj nisu pretvorili u krst Hristov, koji sa krsta svog ropću na Boži promislu kule na njega, prepuštaju se beznadju i očaju. Grešnici koji ne saznaju svoj grijeh i nekaju se na krstu svom umiru vjačnom smrću. Netrpljenje ih višava istinskog života, života u Bogu. Njih skidaju sa krsta njihovog samo zato da njihove duše siđu u vječni grob, u tamnice pakla. Krst Hristov uznosi od zemlje Hristovog učenika raspetog na njemu. Hristov učenik, raspet na krstu svom, misli o nebeskom, Umom i srcem živi na nebu i sozrcava tajne duha u Hristu Isusu, Gospodu našem. Ako hoće ko za mnom ići, govori Gospod, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Amin.